Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala rasulihi alamin Wa ala alihi wa ajma'in وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ mohon maaf ibu-ibu apa sudah bisa dimulai bisa ya baik <coughs> insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ketiga satu bab yang sangat penting sekali berkata penulis yaitu asy Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga Tanpa hisap Tanpa hisap Dan juga tanpa azab Mas kalian Inilah Salah satu Keutamaan Tauhid Tauhid Bukan saja Jaminan surga Bahkan Tauhid Menjamin seseorang masuk surga Tanpa hisap Artinya apa? Orang yang sudah tidak dihisap Dia tidak khawatir lagi dengan dosa-dosanya yang lain Ketika dia mentauhidkan Allah Tidak menyekutukan Allah Maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga Tanpa dihisap seperti para nabi dan rasul Alaihimussalatu wassalam Jadi Orang yang merealisasikan Tauhid Allah Akan bangkitkan dia Di hari kiamat Seperti para nabi dan rasul Alaihimussalatu wassalam Langsung dimasukkan ke dalam surga Tanpa ada hisap dan hisap itu sendiri jamaah sekalian Adalah sesuatu yang berat Betapa tidak Akan dihitung dan diadili Amalan setiap hamba Dan bisa jadi Waktu hidupnya Lebih kurang Atau lebih singkat daripada waktu hisapnya Waktu hisapnya yang lebih lama dan di hari hisap itu ada satu hari yang lamanya seperti 50,000 tahun di dunia. Fi yau mingka nama qadaruhu khamsina Ada satu hari di hari kiamat, di hari hisap, di hari kebangkitan. Yang ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia Makanya hari dihitung amalan kita Bisa jadi penghitungan itu lebih lama dari waktu hidup kita Ya Subhanallah Hisap itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang berat Belum lagi setelah hisap kalau kemudian mendapatkan azab Maka Allah muliakan Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Dia akan masuk surga tanpa hisab Kalau tanpa hisab Sudah pasti tanpa azab Kalau dihisab Bisa jadi Selamat masuk surga Bisa jadi masuk neraka ya, Ini perbedaannya kalau tidak dihisap, sudah pasti selamat Tapi kalau dihisap, bisa jadi masuk surga dan bisa jadi masuk neraka Dan hisap itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berat Tapi jemaah sekalian pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan merealisasikan Tauhid? Siapa orang yang pantas disebut sebagai orang yang mengamalkan Tauhid dengan benar? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid itu adalah تخلصه وتصفيته من شواء الشرك والبدع والمعاصي. Saya ulangi yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid itu adalah takhliisuhu memurnikan tauhid Watasfiyatuhu dan menyucikannya min syawaaib syirki dari kotoran-kotoran syirik wal bid'ah dan bid'ah bid'ah wal ma'asi dan maksiat maksiat itu yang dimaksud yang dimaksud dengan merealisasikan Tauhid adalah membersihkan Tauhid kita dari tiga kotoran. Yang pertama syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Dan maksiat itu terbagi menjadi dua. Al-kabair was s-saghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Iya. Artinya... Orang yang merealisasikan Tauhid adalah dia menjaga Tauhidnya jangan sampai hilang. Tapi bukan hanya itu. Dia juga menjaga Tauhidnya jangan sampai berkurang. Saya ulangi. Orang yang merealisasikan Tauhid adalah orang yang menjaga Tauhidnya jangan sampai hilang. Dan juga dia menjaga tauhidnya. Jangan sampai berkurang. Dengan apa tauhid itu hilang? Dengan adanya kesyirikan dan kekufuran. Dengan apa tauhid itu berkurang? Dengan adanya bid'ah. Dan kemaksiatan. Maksudnya bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Sebab ada juga bid'ah. Yang sampai pada tingkatan kekafiran Yang bisa menghilangkan Tauhid Jadi Orang yang merealisasikan Tauhid Dia menjaga Tauhidnya Dari pembatal-pembatalnya Dan Hal-hal yang dapat mengurangi Kesempurnaannya Baik Kemudian Juga dijelaskan para ulama Untuk merealisasikan Tauhid kita membutuhkan tiga perkara. Untuk dapat merealisasikan Tauhid, kita membutuhkan tiga, tiga perkara. Yang pertama ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ini syarat mutlak. Tidak mungkin seseorang mampu mengamalkan Tauhid dengan benar sebelum dia mempelajari Tauhid. Yeah. Makanya jemaah sekalian harus lebih serius. Mempelajari Tauhid. Ya. Lihat samping kiri kanan, kalau ada yang tidur, dibangunkan dulu. Ya. Kalau ada yang ngomong, minta diam. Ya. Ada yang masih ngomong, tolong diam dulu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'tiqad. Al keyakinan. Setelah kita pelajari, maka harus kita yakini. Apabila itu datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita meyakini. Sebab ada juga orang yang punya ilmu, dia tahu ilmunya, tapi dia enggak yakin, dia enggak mau percaya. Maka dia bukan orang yang merealisasikan Tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ingkiyat ketundukan. Al-ingkiyat ketundukan. Dia tunduk terhadap konsekuensi daripada tauhid. Dia mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ada orang subhanallah dia memiliki ilmu tentang tauhid. Dia yakin kebenarannya tapi dia tidak mau tunduk. Contohnya siapa? Bapak Ibu sekalian. Siapa? Paman Thalib. Pemana Nabi siapa, Pak? Abu Thalib di antaranya. Abu Talib itu luar biasa. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Dan dia yakin itu benar. Tapi dia tidak mau ikut. Kenapa? Karena takut dicela oleh kaumnya. InsyaAllah taala nanti akan datang. Kalau tidak salah pada bab yang ke-17. Kisah tentang Abu Talib dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik. Iya. Jadi, inilah tiga perkara yang kita butuhkan untuk merealisasikan tauhid. Pelajari ilmunya, yakini dan tunduk kepadanya. Yaitu amalkan. Tunduk kepadanya maksudnya kita amalkan. Baik. Di dalam bab ini, penulis Menyebutkan tiga dalil Dua dari Al-Quran Satu dari As-Sunnah Dalil yang pertama Wa ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah Hanifan walam yaku minal mushrikin Sesungguhnya Ibrahim Adalah Seorang umat Yang Taat kepada Allah Hanif Dan dia tidak termasuk Orang-orang musyrik Surat An-Nahl Ayat ke-120 Jemaah sekalian Sheikh Rahimahullah Ta'ala menyebutkan ayat ini di dalam bab ini untuk menunjukkan kepada kita inilah profil seorang yang betul-betul mengamalkan tauhid pada dirinya ada sifat-sifat orang yang mengamalkan tauhid kalau kita mau mengamalkan tauhid maka kita harus memiliki sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Ayat ini lima sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Apa yang dimaksud umat di sini, jamaah sekalian, imamun wakudua. Beliau adalah pemimpin dan teladan. Itu maksudnya umat di sini. Beliau adalah pemimpin dan teladan. Para ulama mengatakan, mengapa Nabi Ibrahim dinamakan umat? Padahal beliau seorang diri. Bahkan kata Ibn Abbas radhiyallahu taalaanuhu, di awal Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi kecuali beliau. Tidak ada seorang Muslim pun di muka bumi kecuali beliau. Tetapi Allah katakan. Beliau adalah umat Padahal umat itu kan artinya banyak orang Misalnya kita katakan umat Islam Berarti banyak orang Islam Tapi Nabi Ibrahim seorang diri Disebut umat Di sini Ada dua sebab Disebutkan para ulama ahli tafsir Mengapa Allah katakan beliau adalah umat Yang pertama Karena kualitas beliau Bagaikan sebuah umat yang besar Ya yeah. Makanya jemaah sekalian Di dalam Islam Selalu yang ditonjolkan adalah Kualitas bukan kuantitas Sebagaimana nanti insya Allah Kita akan bahas pada hadis Berdalam bab ini Tentang permasalahan ini Betapa pentingnya Kualitas melebihi kuantitas Iya yeah. Ini sebab yang pertama Sebab yang kedua adalah Untuk menghibur Beliau Karena beliau seorang diri Tapi Allah katakan beliau adalah umat Supaya beliau tidak Merasa Sedih Karena keterasingannya Iya Jadi Orang yang Seorang diri Atau sedikit jumlahnya Berpegang teguh dengan kebenaran Jangan terlalu bersedih Karena Mereka lah sebenarnya Yang lebih patut disebut sebagai umat lebih patut disebut sebagai al-jamaah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaq al wa in kunta wahdak jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri ya kemudian jama'ah sekalian yang penting di sini kita pahami Mengapa Nabi Ibrahim mampu mencapai derajat ini? Derajat sebagai imam dan kuduah. Sebagai pemimpin dan teladan. Yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula kepada Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Untuk meneladani beliau. Ya, contohnya dalam surat al mumtahanah ayat keempat. Allah SWT menyatakan... Kodekanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima waladhina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim, teladan yang baik, dan juga pada pengikut-pengikut beliau. Iya. Nah, mengapa beliau bisa mencapai derajat ini? Jawabannya adalah, karena beliau telah merealisasikan maqam sabri wal yakin. Beliau telah mencapai tingkat kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lammaa sabaru wa kaanuu bi aayaatinaa yuqinuun. Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka Para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Kami jadikan mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Lama sobaru. Tetkala mereka bersabar. Wakanu biayatina yukinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Tetkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Dengan sabar dan keyakinan, itulah seseorang bisa mencapai derajat pemimpin. Derajat kuduah yang patut diteladani. Ini adalah satu tingkatan yang tinggi di dalam agama. Satu tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Makanya jemaah sekalian inilah yang harus kita miliki. Kesabaran dan keyakinan. Agar mencapai derajat tinggi di sisi Allah ya. Yeah. Kenapa ditekankan sabar dan yakin jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya Yang bisa menghancurkan kita Yang bisa menjermuskan kita di dalam perbuatan nista Itu hanya ada dua Secara garis besar hanya ada dua yang bisa menghancurkan kita, yang merusak kita, secara garis besar hanya ada dua. Apa itu? Syahwat dan Subhat. Syahwat dan Subhat. Seluruh yang bisa menjerumuskan anak, am, anak Adam dalam dosa kembali hanya pada dua ini. Syahwat dan Subhat. Ya. Yeah. Maka untuk menghadapi gempuran syahwat dan shubhat ini adalah dengan dua hal: syahwat dihadapi dengan kesabaran, shubhat dihadapi dengan keyakinan. Ya, dan disinilah pentingnya ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Ya, dengan ilmu dan iman menguat kesabaran seseorang dan semakin kokoh keyakinannya datang kepadanya gempuran syahwat dan syubhat mampu dia hadapi kalau imannya lemah ilmunya tidak kokoh datang sedikit saja godaan syahwat dia terjerumus atau datang sedikit saja benturan syubhat dia terpengaruh Iya Jadi Inilah cara untuk menggapai Derajat imam Derajat umat Ini sifat Nabi Ibrahim yang pertama Sifat orang yang mengamalkan tauhid Yang kedua Qanitan lillah Beliau adalah orang yang taat Kepada Allah Jemaah sekalian yang dimaksud dengan taat di sini kata para ulama adalah khasyian, muti'an, mudawiman ala ibadati Allah taala. Senantiasa khusyuk, senantiasa taat kepada Allah dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Ini arti qanitan lillah. Beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan dan kehusukan Ini sifat Nabi Ibrahim yang kedua Inilah sifat orang yang merealisasikan Tauhid Kemudian yang ketiga Hanifan Beliau adalah seorang yang Hanif Apa itu Hanif? Imam Luqayyim rahimahullah ta'ala berkata Al-muqbilu ala Allah Al-mu'rid an-kulli masiwah Orang yang Hanif itu adalah Orang yang selalu mempersembahkan ibadahnya Hanya kepada Allah Dan dia berpaling Dari segala sesuatu selain Allah Itu artinya Hanif Dia hanya bergantung kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Berserah diri hanya kepada Allah Dan berpaling Dari segala sesuatu selain Allah Itu artinya Hanif Yeah. Kemudian yang keempat, "Walam yakun minal dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah beliau menjauhi kesyirikan dan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini maksudnya. Sifat Nabi Ibrahim yang keempat Beliau menjauhi perbuatan kesyirikan dan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya, siapa yang tidak menjauhi, menjauhi kesyirikan atau dia tidak memusuhi orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka dia bukan termasuk orang yang mengamalkan tauhid. Dan tentang ini, tentang sifat beliau ini, Allah tegaskan dalam surat al mumtahanah ayat keempat. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri nabi ibrahim dan pengikut beliau tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri jemaah sekalian perhatikanlah apa yang diucapkan nabi ibrahim dan pengikut beliau kepada kaumnya sendiri inna bura'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah kafarna bikum kami ingkari kalian jadi enggak ada basa basi kalian salah kami ingkari maksudnya kami menyatakan kalian itu salah, kalian harus taubat jangan kemudian kita apa namanya? membenarkan orang yang melakukan kesyirikan. Sebagian orang yang mengaku muslim bukan hanya membenarkan, malah mengucapkan selamat. Ya. Yeah. atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Yeah. Seperti pada tanggal 25 Desember mereka memperingati hari lahir Tuhan mereka menurut keyakinan mereka. Kok ada orang muslim yang mengatakan selamat Atas kesyirikan kalian Ya Walaupun mungkin orang yang muslim yang mengatakan ini enggak sadar Dan jamaah sekalian Itu jauh lebih besar dosanya Dibanding kita mengatakan Selamat Anda sudah jadi orang sukses Karena korupsi anda berhasil Ya enggak ketahuan Lebih dahsyat Lebih besar dosanya Kita mengatakan Selamat Natal Karena selamat Natal itu artinya Selamat kamu telah menyekutukan Allah, Subhanallah. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, "Kafarnabikum, kami ingkari kalian. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Perhatikanlah lanjutan ayat, 'Wabada bayinana, wabayinakumul ada watual bagda'u abadan'. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya." Hatta tu'minu billahi wahdah sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Subhanallah, enggak ada bahasa basi. Telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Ya. Kepada siapa mereka mengatakan injamaskalian? Kepada kaum mereka sendiri. Ya. Kepada kaum mereka sendiri, kepada orang tua mereka, kepada uh, karib kerabat kerabat mereka. Ya. Jadi ini sifat Nabi Ibrahim yang keempat. Beliau menjauhi kesyirikan dan membenci kaum musyrikin. Kemudian sifat beliau yang kelima. Sifat yang kelima ini mungkin tidak disebutkan oleh Syekh lanjutan ayatnya. Tapi penting sekali untuk disebutkan. Saya tambahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman syakiran li an ummi. Ini lanjutan ayat atau mungkin di ayat berikutnya nanti bisa dilihat di Al-Qur'an syakiran li umi. Beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya, ini sifat Nabi Ibrahim yang kelima yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini. Beliau adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan mensyukur nikmat itu jemaah sekalian dengan tiga rukun. Rukun yang pertama meyakini di dalam hati bahawa nikmat itu datangnya dari sisi Allah. Rukun yang kedua, oh ya, rukun yang pertama, rukun bersyukur yang pertama adalah al itirafu bil-kalbi, mengakui dengan hati bahwa nikmat itu datangnya dari sisi Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah at-tahadduts bil lisan. Mengucapkan dengan lisan yaitu menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah saya diberikan nikmat ini oleh Allah. Makanya nanti akan ada bab termasuk syirik kecil orang yang mengatakan kalau bukan karena dokter saya enggak sembuh ya. Mestinya dia katakan alhamdulillah dengan sebab dokter itu Allah sembuhkan saya. Iya, insyaallah ada babnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga taatul munim Mempergunakan nikmat yang Allah berikan tersebut Untuk menaati yang memberikan nikmat yaitu Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ini rukun bersyukur yang ketiga Mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita Untuk taat kepadanya Baik Jadi ini sifat Nabi Ibrahim yang kelima Beliau senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya Inilah jamaah sekalian lima sifat orang yang merealisasikan Tauhid ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan sudah pasti ada juga pada diri Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita masuk ayat yang kedua. Wakala Taala dan firman Allah subhanahu wa taala, waladinhum bi robbihim la yushriku. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan rob mereka. Surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Jemaah sekalian. Ayat ini adalah bagian dari rangkaian ayat. Yang berbicara tentang sifat-sifat Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini. Orang beriman itu. Tidak mempersekutukan rob mereka. Inilah sifat orang yang mengamalkan tauhid. Tidak melakukan syirik. Kenapa? Karena kalau orang melakukan syirik, imannya menjadi batal. Tauhidnya menjadi tidak sah. Maka sifat utama, orang-orang yang beriman itu adalah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu SWT. Ya. Dan ini adalah uh, penguat, Sifat Nabi Ibrahim yang keberapa tadi? Yang tidak mempersekutukan Allah, ah? Yang keempat, ya. Beliau menjauhi kesyirikan dan memusuhi kaum musyrikin. Ya. Jadi inilah sifat-sifat orang yang mentauhidkan Allah. Jemaah sekalian, sebelum kita masuk. Dalam pembahasan hadis yang terakhir dalam bab ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini atau ayat sebelumnya yaitu keutamaan Nabi Ibrahim alaihi dan beliau adalah nabi yang dijuluki dengan abul anbiya bapak para nabi karena seluruh nabi yang datang setelah beliau itu adalah keturunan nabi Ibrahim dari nabi Ishaq dan nabi Ismail seluruh keturunan seluruh Bani, eh, nabi Bani Israel itu dari keturunan nabi Ishaq dan nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi Dari keturunan Nabi Ismail Makanya beliau digelari dengan Abul Anbiya Bapa para Nabi Baik Ayat ini menceritakan kepada kita keutamaan beliau Dan di dalam Al-Quran Banyak sekali Ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka patut kita pelajari Dan kita jadikan sebagai teladan Baik kita akan memasuki pembahasan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Dan hadis ini cukup panjang. Namun di awal sampai akhir sangat berhubungan. Dan insyaallah taala kita akan langsung memetik pelajaran. Dari setiap lafaz yang kita baca, kita petik pelajaran. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kita baca hadisnya dulu, atau kita baca ayatnya baru kita sebut pelajaran Sekarang karena hadis ini panjang Kita baca setiap lafaz Kemudian kita petik pelajaran Jadi butuh perhatian Semoga tidak luput dari kita Faidah-faidah yang bisa kita petik Baik Penulis rahimahullahu ta'ala berkata An-Husayn ibn Abdirrahman dari Husain bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meninggal pada tahun 136 Hijriah ketika itu umur beliau 93 tahun. Husain bin Abdurrahman seorang ulama dari generasi tabi'in. Husain bin Abdul Rahman As-Sulami Al-Harithi dari generasi tabi'ut tabi'in wafat 136 Hijriah pada umur 93 tahun. Qala beliau berkata, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Aku pernah berada di majlis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in. Jadi ini ceritanya guru dan murid tabi'ut tabi'in dan tabi'in. Beliau adalah salah satu murid senior Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma. Sa'id bin Jubair. Al-Imamul Faqih, seorang imam yang faqih. Dan beliau wafat dibunuh oleh Salah seorang penguasa yang sangat kejam di masa itu. Iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf al -Thaqafi. Ya, Pada tahun 95 Hijriah. Ketika itu umurnya belum sampai 50. Beliau meninggal umurnya belum sampai 50. Dibunuh pada tahun 95 Hijriah. Ya, Dan setelah membunuh Said bin Jubair. Al-Hajjaj terus menerus merasa dihantui kesalahannya sampai dia wafat. Ya. Faqul maka beliau berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqad dal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya adalah potongan bintang. Ya. Potongan bintang yang jatuh ke bumi yang dilempar oleh para malaikat Kepada setan-setan Yang mencuri berita dari langit InsyaAllah ini ada babnya tersendiri Ada bab tersendiri Pembahasan tentang proses pencurian berita Oleh setan-setan dari langit Maka para malaikat melempar mereka InsyaAllah nanti akan datang babnya tersendiri Baik Fakultu aneh Maka kata Hussein, kata Hussein bin Abd Rahman, aku yang melihat. summa tu kemudian kata beliau, lalu aku katakan lagi, Ama ini lam akun fistolatin. Ketahuilah, aku ketika itu tidak sedang solat. jamaah sekalian sampai di sini ada dua pelajaran penting. Yang pertama. Ini adalah contoh bagi kita majlis ilmu di kalangan salaf, iaitu para penuntut ilmu datang kepada para ulama untuk bermajlis menuntut ilmu. Nanti akan kita lihat bagaimana mereka berdiskusi ilmu di sini. Ia. Yang kedua dari ucapan beliau. Ketahuilah, aku ketika itu tidak sedang solat. Ini menunjukkan kepada kita semangat salaf di dalam mengikhlaskan niat dan jauhnya mereka dari riak. Maka dia pun buru-buru menjelaskan, aku enggak solat ketika itu. Ia. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah generasi salaf tidak suka dipuji dalam sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ya, yeah. kenapa jemaah sekalian? Dia perlu mengatakan karena bintang jatuh semalam itu Said bin Jubair tahu waktunya. Ia itu waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Maka beliau mengatakan saya lihat bintang itu jatuh, tapi buru-buru beliau katakan saya waktu itu enggak solat. Kenapa beliau perlu mengatakan ini jamaah sekalian? Karena sudah kebiasaan mereka orang bangun malam itu untuk ibadah, ya, bukan untuk Facebookan, bukan untuk nonton bola, ya, tapi untuk ibadah. Dan ibadah yang paling penting kita lakukan di waktu malam adalah solat tahajud. Itu sudah kebiasaan salaf. Iya. Yeah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat malam itu adalah, da'bus salihin. Kebiasaannya, orang-orang soleh. Iya. Yeah. Nah, supaya mereka tidak memuji dia, padahal dia tidak sholat, maka buru-buru dia jelaskan. Jangan sampai, mereka beranggapan, wah hebat benar dia. Bangun malam sholat. Dia tidak mau jemaah sekalian. Iya. Yeah. Iya karena senang dipuji itu tercelah dan lebih tercela lagi senang dipuji pada apa yang tidak kita miliki Iya, yeah. ini harus kita ingat baik-baik senang dipuji itu tercelah, lebih tercela lagi, kita senang dipuji pada apa yang sebenarnya kita gak punya Sebab, sebagaimana Allah celah di dalam Al-Quran wa yuhibbuna ayyuhmadu Bimalam yaf alu, mereka senang dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, Al mutashbi bimalam yuqtah kalabisi thobay zurn. Orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki, bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kesombongan. Atau dua pakaan, dua pakaian kepalsuan. Orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak dia miliki, bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Syaikhul Tha'imin rahimahullah pernah memberikan contoh. Contohnya apa? Orang seperti ini, ya. Orang yang berbangga dengan apa yang dia miliki, bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Kata beliau contohnya adalah orang yang enggak mampu orang yang enggak mampu, orang miskin sebenarnya tapi dia pengin rumah mewah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Berhutang. Ya. Yeah. Akhirnya berhutang. Setelah itu dia sulit membayar. Setelah itu dia sulit membayar. Akhirnya dia melakukan berbagai hal-hal yang pada akhirnya terlarang dia lakukan seperti meminta-minta ya berhutang enggak bayar ya karena terdesak ya contoh lain contoh lain disebutkan dalam hadis seorang wanita atau dua orang wanita dua orang wanita yang dimadu kemudian salah satu wanita ini demi membuat madunya itu cemburu dia katakan apa Suami memberikan saya ini, menghadiahkan saya itu, padahal tidak. Ya, suami memberikan saya mobil baru, kamu dapat tak? Ya, padahal enggak. Cuma ingin buat bikin madunya itu cemburu. Maka ini contoh orang yang menggunakan dua pakaian kepalsuan. Ya, pertama pakaian kesombongan, yang kedua pakaian kedustaan. Ya, itu maksudnya. Dua pakaian kepalsuan. Yang pertama pakaian kesombongan, berbangga-bangga dengan sesuatu. Yang kedua pakaian kedustaan. Ya, ini dosanya lebih besar. Baik. Ini sifat generasi salaf. Tak suka dipuji. Apalagi dipuji dalam sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, sama dengan sebagian penuntut ilmu. Ya, masya Allah. Ibaratnya orang baru sabuk putih. Ya, sudah seperti sabuk hitam, menantang ke sana kemari, ya, berdebat di sana sini. Subhanallah. Ya. Walakinni ludiktu. Kemudian beliau berkata, akan tetapi ketika itu aku disengat oleh kalajengking atau binatang berbisa. Ya. Aku digigit oleh binatang berbisa. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Kenapa beliau terbangun malam itu? Ya, kalau faham maka kata Said bin Jubair, lalu apa yang kamu lakukan? Kalor takai itu, aku berkata, aku minta dirukyah. Ya, jemaah sekalian, ini salah satu pembahasan inti kita, hukum minta rukyah. Nanti kesimpulannya ada di akhir hadis. Apa hukum minta rukyah? Ya. Kata lalu kata Said bin Jubair. Fa ala dalik apa yang membawamu untuk melakukan itu? Apa maksud pertanyaan ini, jemaah sekalian? Apa dalilmu? Apa dalilmu sehingga kamu minta rukyah? Maka di sini, jemaah sekalian ada pelajaran bagi kita sebagaimana yang dikatakan para ulama, fihi tole hujjah, Wal bid dalil. Dalam ucapannya beliau, Terdapat pensyariatan, Minta hujjah, Dan perhatian kepada dalil. Artinya apa? Orang yang beramal itu hendaklah berdasarkan dalil. Maka beliau tanya, Apa dalil kamu? Sehingga kamu minta dirukyah. Iya. Dan ini menunjukkan juga kepada kita, Pelajaran berikutnya, Yang bisa kita petik, Rukiah itu adalah ibadah Sehingga perlu dalil Minta rukiah itu ibadah Sehingga perlu dalil Iya Ini Sudah pelajaran keberapa? Iya Diurutkan aja ya Nanti saya lanjutkan terus Baik Kemudian Di sini ada pelajaran juga yang bisa kita petik. Bahawasannya orang yang beramal, dialah yang ditanya mana dalilmu. Dan ini adalah pertanyaan generasi salaf. ya, Yang oleh sebagian orang di masa ini, dianggap pertanyaan tercelah. Sampai-sampai ya. mereka menulis buku. Mana dalilmu. Ya dan di sebagian daerah mudah-mudahan belum terjadi di sini mereka sudah sepakat kalau ada yang tanya mana dalil maka tunjukkan ini ya maksudnya hati-hati kamu saya pukul kamu kalau kamu tanya mana dalil ya itu terjadi di sebagian daerah ya kalau dia beramal artinya dia tersinggung ditanya mana dalilmu ya di satu sisi juga kita harus Apa namanya Pandai-pandai menyampaikan, berbicara kepada seseorang Iya Jadi ini pertanyaan yang disyariatkan Dan yang dituntut untuk mendatangkan dalil Adalah orang yang beramal Orang yang beramal Misalkan Ketika kita melakukan satu amalan Kemudian orang ada orang mengatakan kepada kita Ya akhi Amalan itu salah Kenapa? Karena Itu adalah Perbuatan mengada-ada di dalam agama Ya Maka orang yang dilarang ini Dia tidak bisa mengatakan Mana dalilmu? Mana dalilmu? Melarang perbuatanku Sebaliknya dia yang harus Mendatangkan dalil Ini adalah dalil Dalil perbuatan saya. Ya. Yeah. Makanya ada satu kaidah, adamud dalil daliluhu. Tidak adanya dalil sebenarnya itulah dalilnya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan satu amalan, itulah dalil yang menunjukkan amalan itu terlarang. Ya, saya ulangi, Adamud dalil daliluhu. Tidak ada dalil, itulah dalilnya. Jadi kalau kita melarang orang melakukan bid'ah, kemudian dia katakan mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, itulah dalilnya. Itu jawabannya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkannya, itulah dalil yang menunjukkan itu terlarang. Karena Nabi saw bersabda, "Man amil amalan leis alaihi amruna, fahu radul." Barangsiapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik. Nah, apa jawaban beliau ketika ditanya, "Mana dalilmu?" Sehingga kamu minta ruqyah? Qultu, kata Hussein bin Abdurrahman, aku berkata, "Haditsun, hadatsanahu Syabi." Dalilku adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh As-Sya'bi. As-Sya'bi adalah nama beliau Amir bin Syurahail. Itu nama aslinya, Amir bin Syurahail Al-Hamadani. Beliau adalah ulama besar dari generasi tabi'in. Lahir di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan meninggal pada tahun 103 Hijriah. Beliau adalah termasuk ulama besar dari generasi tabiin, namanya Ash-Shabī, bi, Amir bin Shurahail. Iya. kata beliau, saya punya satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Ash-Shabī. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Lihatlah para ulama salaf dahulu, mereka mendengarkan hadis dan mereka amalkan hadis tersebut. Dan ketika ditanya, mereka bisa jawab. Iya. Artinya apa? Mereka betul-betul menuntut ilmu bukan sekedar tahu tapi juga hafal. Iya. Ini teladan yang mesti kita bisa uh, ikuti menghafalkan ilmu. Iya. Ketika ditanya, langsung dia jawab. Ini ada hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa mahaddatsakum Lalu kata Sa'id bin jubair apa hadis apa yang beliau sampaikan kepada kalian qultu haddatsana an buraidah bin al husaib maka aku berkata as syaibi telah menyampaikan kepada kami dari sahabat yang mulia buraidah bin al husaib buraidah bin al husaib adalah salah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ia ya, beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Salah seorang sahabat terkenal yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Nahu Kal. Bahasanya beliau berkata, "La rukiyat illa min aynin auhumatin. Tidak ada rukyah kecuali dari penyakit ayn dan penyakit yang disebabkan oleh Sengatan binatang berbisah, ya. Dan ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis Nabi saw. Walaupun di dalam uh, apa namanya hadis ini tidak disebutkan Nabi bersabda, tapi ada dalam riwayat yang lain. Ini adalah dari ucapan Nabi saw. Hadis ini sahih. Nabi saw bersabda, tidak ada rukyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh gigitan atau sengatan binatang berbisa Ya, jemaah sekalian Ulama menjelaskan maksud tidak ada rukiah di sini Adalah tidak ada rukiah yang lebih bermanfaat Artinya apa? Rukiah itu tidak terbatas pada dua penyakit ini Hanya saja untuk dua penyakit ini Rukiah itu sangat bermanfaat, lebih bermanfaat Iaitu untuk mengobati penyakit ain Dan penyakit yang disebabkan oleh Sengatan binatang berpisah ya. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah Penyakit yang disebabkan oleh Pandangan mata manusia Atau pandangan mata jin juga ya. Dan penyakitnya bisa macam-macam Bahkan bisa sampai Membuduh Orang yang dipandang ya. Dan itu terjadi dalam dua kondisi. Pertama, orang yang memandang dalam keadaan hasad. Benci. ya, Hasad dan benci. Melihat saudaranya, Allah berikan kenikmatan. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, adalah sebaliknya. Pandangan takjub, senang, suka. Ya, melihat satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Hati-hati jamaah sekalian dengan dua pandangan ini. Dan ini betul-betul terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ainuhok, penyakit ain itu benar adanya. Dan pernah terjadi di masa sahabat, ada seorang sahabat membuka pakaiannya, kemudian dia mandi di sungai. Ya. Maksudnya dia buka tapi masih tertutup auratnya. Hanya pakaian bagian atas terbuka. Kemudian ada sahabat yang lain lewat di situ Dan melihat punggung sahabat ini. Ketika melihat punggungnya dia begitu takjub. Kenapa jemaah sekalian? Punggungnya itu putih, mulus, lebih halus dari seorang wanita. Maka dia pun takjub. Apa yang terjadi jemaah sekalian? seketika itu sahabat ini jatuh pingsan langsung maka para sahabat membawa beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar sampai beliau bersabda alamayaktulu ahadukum akhahu mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya hati-hati ini bisa membunuh Hati-hati ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda Hallah berrakta'alih Mengapa kamu Tidak mendoakan keberkahan baginya Jadi Itu solusinya Kalau kita melihat dalam saudara kita Dalam diri saudara kita Ada kenikmatan yang Allah berikan Apakah pada hartanya Pada anggota tubuhnya Dan lain-lain Maka apa yang kita lakukan kepadanya Doakan dia. Ucapkan apa? Hah? Masya Allah itu bukan doa. Ya, doakan dia. Bagaimana cara mendoakan dia? Hah? Barakallahu fiik. Ya. Doakan dia dapat keberkahan. Supaya dia terhindar dari ain, dari ainnya kita. Kalau dia terkena penyakit karena pandangan kita, maka kita berdosa besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mengapa kamu membunuh saudaramu?" Subhanallah, ini bisa sampai tingkat pembunuhan. Ini enggak main-main. Jadi doakan keberkahan, buang sifat hasad. Kalau ada sifat takjub, sebenarnya enggak masalah sifat takjub. Cuman doakan keberkahan itu solusinya. Baik. Maka apabila ada yang terkena penyakit ain sangat bermanfaat untuk diobati dengan rukyah. Yeah. Demikian pula orang yang digigit oleh binatang berbisah. Rukya itu sangat bermanfaat. Baik. Jadi ini dalilnya. Ada dalil. Ada dalilnya. Inilah generasi salaf dahulu. Beramal berdasarkan dalil. Kola. Lalu apa kata Said bin Jubair? Jemaah sekalian. Perhatikan ucapan beliau. Kodahsanah. Manintaha ilama samia Sungguh Telah sangat baik Orang yang melakukan Sesuai apa yang dia dengarkan Jangan sekalian Di sini kita bisa memetik pelajaran Bagaimana ada para ulama Di dalam berdiskusi Dan di dalam melihat Amalan orang lain Yang menyelesihi amalannya Apa yang dia lakukan Pertama dia tidak langsung menyalahkan. Yang kedua dia tanyakan dalilnya. Yang ketiga ketika dalilnya ada dia puji. Iya. Walaupun nanti di akhirnya beliau akan menyalahkan. Tapi karena dia sudah melakukan jalan yang benar dipuji dulu. Iya. Dan di sini juga ada pelajaran. Tidak semua orang mengikuti jalan yang benar atau berusaha mengikuti jalan yang benar, dia akan sampai pada kebenaran. Tidak semua. Karena kebenaran itu berkait juga dengan hidayah. Kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka dialah yang akan mencapai kebenaran yang hakiki. Iya. Yeah. Jadi, Husein bin Abdul Rahman ini sebenarnya salah. Tapi pertama, Said bin Jubair tidak langsung menyalahkan. Yang kedua, beliau tanya dulu Jangan-jangan dia punya dalil Maka ini yang harusnya kita lakukan jemaah sekalian Kalau kita lihat Ada amalan saudara kita yang berbeda dengan kita Jangan buru-buru menyalahkan Tanya dulu, dalilmu apa? Sudah jam berapa sekarang ya? Ya, sudah mepet waktu ya Baik kita percepat insyaAllah ya. Ini adab yang baik Jangan buru-buru menyalahkan. Kalau kita melihat, amalan saudara kita berbeda dengan kita. Tapi tanyakan dalilnya. Ketika dia punya dalil, dan dia memahami dengan baik, maka kita ikuti. Tapi dia punya dalil, namun dia tidak paham dengan baik, maka dipuji dulu dia. Sebenarnya kamu sudah bagus. Kamu sudah berusaha mengikuti dalil. Walakin akan tetapi, kamu salah paham. Ya. Nah, disinilah. Beliau mengatakan, Haddathan Ibn Abbas akan tetapi telah menyampaikan kepada kami ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah dia agama atau pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Beliau adalah anak paman Nabi SAW, Beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. An-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Uridat alayyal umam telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Maksudnya apa? Umat-umat pada hari kiamat diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau sebagian dari perkara gaib di masa yang akan datang. Fa ra'aitun nabiyya wa ma Maka aku pun melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih daripada 10 orang. Ya. Belum semua punya bukunya Pak ya. Kalau punya buku, insya Allah lebih bagus kita belajar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat di hari kiamat seorang nabi dibangkitkan pengikutnya tidak lebih dari sepuluh orang. Wan nabiya wa ma'hu rajul wa rajulan dan aku melihat seorang nabi bersamanya hanya satu orang dan seorang nabi yang lain bersamanya hanya dua orang wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun dan bahkan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun jadi para nabi kelak akan dibangkitkan bersama orang yang mengikuti nabi tersebut di sini ada peringatan yang agung bagi kita barang siapa mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha meneladani beliau maka insyaallah taala dia akan dibangkitkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Jadi itulah kondisi umat manusia pada hari kiamat. Masing-masing dibangkitkan bersama nabi yang dia ikuti. Nah, di sini jemaah sekalian ada pelajaran yang sangat besar bagi kita. Bahwasanya kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Subhanallah, pelajaran yang sangat besar sekali. Kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik adalah, Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Maksudnya apa? Banyaknya pengikut itu tidak menunjukkan, Orang yang diikuti sudah pasti benar. Ia. Yeah. Bisa jadi yang sedikit pengikutnya justru dialah yang benar. Walaupun pengikutnya sedikit. Ya. Sebaliknya yang pengikutnya banyak mereka lah yang sesat. Dan itu terjadi pada umumnya di dunia ini. Yang banyak pengikutnya pada umumnya sesat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran... Wain tutik aksaroman fil ardi yudiluka an sabillilah. Kalau kamu mengikuti, kebanyakan orang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka Allah tegaskan, kebanyakan orang di muka bumi ini tersesat. Ya, makanya prinsip suara terbanyak itu adalah prinsip yang bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Kalau begitu diukur dengan apa? Dengan ittibāh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itulah kebenaran. Walaupun sedikit yang mengikuti. Ya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Kalau dia banyak pengikutnya sudah pasti benar tidak? Justru bisa jadi karena dia salah maka banyak pengikutnya. Ya. Karena dia mau mengikuti kebanyakan orang Tidak mau menyinggung kebanyakan orang Maka pengikutnya banyak Bisa jadi seperti itu justru Ya, Ini pelajaran penting yang bisa kita petik Oleh karena itu Di sini juga ada pelajaran Sebagaimana yang saya katakan tadi Yang terpenting dalam Islam adalah kualitas Bukan kuantitas Bukan kuantitas, tapi kualitas. Baik. Kemudian kata Nabi saw. Idrufi Ali sawadun aldimun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadlan tu annahum ummati, maka aku pun mengira inilah umatku. Fakila lihada Musa wa kaumuhu. Namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ya. Jemaah ya sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Beliau adalah nabi yang pengikutnya banyak. Meskipun demikian, kalau dihitung yang menentang beliau itu lebih banyak. Perbandingannya adalah 71 dibanding 70 dibanding 1. Sebab Nabi SAW bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Semuanya sesat kecuali satu. Ya. Jadi Nabi, Nabi Musa memang pengikutnya banyak, tapi yang menentang beliau lebih banyak lagi. Kemudian, fanadzartu fa idza sawadun adzimun. Maka aku melihat ke sisi yang lain. Ternyata di sana ada jumlah yang sangat besar. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Inilah umatmu. Wa ma'ahum 70 dan bersama mereka atau diantara mereka ada tujuh ribu orang yadhu luna lejana hisabin wala adabin yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah inti pembahasan kita. Ya. Kita baru sampai di inti pembahasan tentang tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dari sekian banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih masuk surga tanpa hisab dan tanpa melewati azab hanya ribu orang. Itu banyak atau sedikit jemaah sekalian? Sedikit sekali. Apalagi kalau kita bandingkan sekarang berapa miliar umat Islam. Iya. Belum lagi yang sudah wafat, belum lagi yang akan lahir eh, nanti akan datang. Ya, ada mungkin bisa puluhan miliar umat Islam hanya tujuh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Ya. Kemudian, setelah Rasulullah SAW menyampaikan demikian, apa yang beliau lakukan? Thummana hada fadah kalaman zilahu. Beliau bangkit lalu masuk ke rumah beliau. Fakhad na sufi ulak fi ulaik. Maka para sahabat pun berdiskusi tentang siapa mereka itu. Para sahabat penasaran, siapa sih yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Faqalu maka sebagian pun berkata. Fala'annahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi Mungkin kata mereka, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah mereka yang senantiasa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahabahum dan sebagian lagi berkata, 'Fala'Allahumuladina ulidu filIslam, 'Falam yushriku bilahe shay'an'. Mungkin kata mereka, bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang lahir sudah dalam keadaan Islam, lalu dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikitpun. Wadzkaru ashya dan mereka menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jemaah ya, sekalian, di sini ada pelajaran bahwasanya para sahabat memiliki ilmu yang mendalam sehingga mereka paham tidak mungkin orang itu memiliki keutamaan yang besar ini tanpa dia beramal maka mereka pun mulai sebutkan barangkali amalannya ini barangkali amalannya itu iya ketika mereka sedang berdiskusi faqaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqal Nabi SAW pun keluar menemui mereka Lalu mereka kabarkan apa yang mereka diskusikan Maka Nabi SAW bersabda Inilah jemaah sekalian Yang harus kita perhatikan dengan baik Siapa mereka itu? Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisap? Mereka inilah orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan benar Nabi SAW mengabarkan Mereka adalah orang-orang yang memiliki empat sifat Humul ladhina la yastarqul yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ini sifat mereka yang pertama. Jadi disinilah beliau menyalahkan apa namanya? murid beliau tadi yang minta ruqyah. Iya. Hadis yang beliau sampaikan yang dikatakan Hussein bin Abdul Rahman dalam dialog tadi itu adalah dalil Kebolehan merukyah Apa hadisnya tadi Nabi SAW bersabda Tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat Dibanding untuk penyakit Ain dan sengatan Binatang berbisa. berpisah Ia. Itu adalah dalil Yang membolehkan rukyah Bukan dalil Yang membolehkan minta rukyah Nah di sini Beliau luruskan kesalahan dia memahami Iya Adapun minta rukiah itu terlarang Dan larangannya dalam dua tingkatan Pertama hukumnya haram Pertama hukumnya haram iya. Larangan minta rukiah yang hukumnya haram Itu juga ada dua tingkatan lagi Pertama tingkatan syirik Tingkatan syirik Kalau dia minta rukiahnya kepada dukun yang merukyah dengan cara syirik. Yang kedua tingkatan dosa besar. Kalau dia minta rukyah kepada orang yang melakukan rukyah dengan cara yang haram, ya. Kemudian tingkatan yang kedua tingkatan makruh. Minta rukyah, enggak sampai haram hukumnya, tapi makruh. Seperti apa itu jemaah sekalian? Ie minta rukyah yang sesuai syariat. Ini hukumnya makruh. Ya. Nabi saw mengatakan humul ladina layas terkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta dirukyah. Baik rukyah yang dibolehkan dan rukyah yang tidak dibolehkan. Hanya saja hukumnya berbeda Kalau rukyah yang tidak dibolehkan, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi syirik. Tapi kalau dia minta ruqyah dia yang dibolehkan, hukumnya makruh. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika dia minta ruqyah kata para ulama, ada sedikit dalam hatinya ketergantungan terhadap orang yang meruqyah kepada dia. Dan berkurang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Makanya jemaah sekalian, Ulama ushulaf tidak mencontohkan kepada kita membuka klinik rukyah, ya. dan para ulama kita di masa ini melarang kita membuka klinik rukyah. Kenapa? Pertama itu tidak dicontohkan oleh salaf, yang kedua, bisa membuat manusia ini terfitnah dengan para perukyah. Terfitnah itu maksudnya apa? Mereka menganggap masya Allah ini orang wah. Punya kelebihan khusus Padahal tidak jawab sekalian Merukyah itu setiap muslim bisa enggak ada orang khusus yang dia punya kelebihan Jago rukyah, enggak ada Ya, Setiap muslim bisa merukyah Dan yang lebih afdol adalah Merukyah diri kita sendiri Baik, ini yang pertama Sifat mereka yang pertama Kemudian yang kedua adalah Wala yaktawun Mereka tidak melakukan pengobatan al-kair yaitu pengobatan dengan menggunakan besi panas ini pun hukumnya makruh tidak sampai haram tetapi mereka tinggalkan kenapa mereka tinggalkan karena makruh jadi jangankan yang haram yang makruh saja mereka tinggalkan walaupun mereka butuh maka dengan sebab itulah Allah berikan anugerah masuk surga tanpa hisap ya yeah. jadi hadis ini bukan maksudnya kita enggak boleh berobat, bukan tetapi kita dianjurkan meninggalkan pengobatan yang makruh dan diharuskan meninggalkan pengobatan yang haram orang bisa saja sembuh dengan pengobatan yang haram tapi dilarang dalam syariat yeah. dianjurkan meninggalkan yang makruh diharuskan meninggalkan pengobatan yang haram yeah. dengan sebab itulah Allah berikan mereka keutamaan Kemudian yang ketiga, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Dan mereka tidak melakukan tatayur. yaitu takut sial. InsyaAllah, Taala, tentang takut sial ini akan datang babnya lebih detail. Namun, poin yang perlu kita perhatikan di sini adalah, mereka tidak menyekutukan Allah. Sebab takut sial itu hanyalah salah satu contoh kesyirikan. Ini sifat mereka yang ketiga. Mereka tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat, Waala robbihim yatawakalun. Sifat mereka yang keempat adalah mereka selalu bertawakal, bergantung kepada rob mereka. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang menjelaskan lebih detail tentang tawakal. Yeah. Jadi inilah jemaah sekalian empat sifat dan juga tentang rukyah masih ada bab yang menjelaskan tentang rukyah. Inilah empat sifat yang mereka miliki. Sehingga mereka masuk surga tanpa hisap. Pertama tidak minta rukiah. Baik rukiah yang dibolehkan maupun rukiah yang haram. Yang kedua tidak melakukan pengobatan alkai Atau tidak melakukan pengobatan yang makruh. Yang ketiga tidak melakukan kesyirikan. Yang keempat senantiasa bertawakal kepada roh mereka. Kita masuk bagian akhir hadis. Fakama uqashah bin mihsan. Maka... Berdirilah Uqasha bin Mihsan Beliau adalah Uqasha bin Mihsan bin Hursan al-Asadi Termasuk sahabat yang berhijrah Bersama Nabi SAW Dan mengikuti perang badar Dan beliau mati syahid Pada perang riddah Bersama Khalid bin Walid Di tahun 12 Hijriah Ini sahabat yang mulia Maka beliau berkata Udu'ullaha ayya ja'alan minhum. Ya Rasulullah, berdo'alah kepada Allah, agar aku termasuk mereka. Termasuk dalam golongan yang masuk surga, tanpa hisap. Ini jemaah sekalian, ada pelajaran bagi kita, semangat para sahabat untuk masuk surga. Ya. Semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Qala anta minhum. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, boleh minta didoakan. Minta didoakan itu beda dengan minta ruqyah. Rukya itu mengandung doa. Tapi dia lebih umum. Doa lebih khusus. Iya. Yeah. Rukya itu mengandung doa dan bacaan Al-Quran. Kalau doa adalah permohonan. Iya. Yeah. Ini dalil boleh minta dido didoakan. InsyaAllah nanti akan datang bab tentang tawassul. Ini contoh tawassul yang dibolehkan. Minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bukan yang sudah meninggal dunia. Iya. Yeah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda antam minhum engkau bagian dari mereka. Artinya Nabi sudah tahu dia akan masuk surga tanpa hisap dan pen, tanpa adab. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama rajulun Kemudian berdiri lagi orang lain, faqala. Lalu dia juga berkata, "Udu Allah ayya minhum, ya Rasulullah." Doakan juga kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Faqal sabaqaka biha Ukasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sayang sekali Ukasyah sudah mendahuluimu. Maksudnya apa ya Mas kalian? Orang ini enggak patut. Orang ini enggak patut didoakan, dia enggak berhak mendapatkan kemuliaan ini. Tapi Nabi sallallahu menolak dia dengan halus. Ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau ada orang punya hajat kepada kita, dan kita enggak mampu untuk menunaikan hajatnya setelah kita sudah berusaha maka kita tolak dengan halus ya Nabi tidak tidak mengatakan kepadanya kamu enggak pantas tidak Nabi sallallahu memberikan isyarat Ukasyah sudah mendahuluimu ya Jamaah sekalian sebetulnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini namun mungkin waktu kita terbatas inilah yang bisa saya sampaikan barangkali ada tanya jawab saya persilakan Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang pernah pergi ke dukun atau melakukan kesyirikan yang lain? Lalu dia bertobat, apakah dia juga akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab? Jawabannya adalah semoga saja. Ya. Insyaallah dia akan masuk. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda At-taibu minadz dzambi kama Orang yang bertobat dari satu dosa dia seperti orang yang tidak berbuat dosa. Iya. Artinya sudah terhapus dosanya seperti orang yang sama sekali dia enggak melakukan dosa itu. Kalau tobat-tobatnya, kalau tobatnya itu betul-betul tobat Ya. Maka kita katakan semoga saja ya. Kita tidak bisa memastikan Mudah-mudahan dia termasuk Orang yang masuk surga Tanpa hisap ya. Aja mas kalian ada satu kabar gembira Disebutkan dalam riwayat yang lain Bahwasannya Setiap seribu orang Setiap seribu orang Setiap seribu orang dari tujuh puluh ribu orang ini akan membawa tujuh puluh ribu yang lain. Ya, setiap seribu orang akan membawa tujuh puluh ribu orang yang lain. Ya, barangkali yang dimaksudkan di situ mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya. Jadi kalikan saja berapa itu? Kalau dikalikan pun masih sedikit. Dari seribu orang. Seribu orang dari 70 ribu. Mereka akan membawa kelipatan yang lain. Iya. Kalau antum kalikan tetap saja masih sedikit. Ya, Jumlahnya 4 juta sekian. Hasilnya tetap saja masih sedikit. Yeah. Wallahu alem. Yeah. Silakan, Pak. Apa tanda-tanda orang yang kena penyakit ain? Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, sahabat yang kena penyakit ain itu. Beliau tiba-tiba Beliau tiba-tiba Jatuh sakit Jadi Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba sakit nah, Ini tanda Dia terkena a'in ya. Tanda yang kedua Sudah jelas Ada orang yang melihat dia Dengan pandangan kebencian hasad atau sebaliknya dengan pandangan takjub ya. kemudian tiba-tiba dia sakit maka ini ada indikasi kuat dia terkena penyakit a'in ya. jadi ini penyakit yang bisa datang tiba-tiba bisa datang tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada tanda apa-apa tiba-tiba sakit Iya. Yeah. Selain di Rukyah, apa yang perlu dikerjakan pada orang yang kena Ayn? Selain di Rukyah adalah orang yang memandang dia diminta untuk berwuduk. Kemudian sisa air wuduknya itu, bekas air wuduknya. Dimandikan kepada orang yang kena Ain Sebagaimana dalam kisah yang tadi kita sebutkan Sahabat yang memandang Sahabat yang lain sehingga kena Ain Dia diperintahkan berwuduk Kemudian bekas wuduknya ini disiramkan kepada orang yang kena Ain Ia. Dan saya punya artikel ringkas dalam masalah ini Mungkin bisa dibaca biar lebih detail Zaman sekarang ada yang menjual kosmetik Seperti pelembap wajah Yang telah diruqyah dengan bacaan Quran Apakah boleh atau tidak kita menggunakannya Kosmetik pelembap wajah Yang sudah dibacakan Al-Quran ya. Pertama Saya tidak mengetahui Hal seperti ini ada teladannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula dari sahabat. Tidak juga dari fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di hari ini. Ya. Maka ini sudah sepatutnya dijauhi. Dan ini sebenarnya usaha-usaha yang tidak pantas. Untuk mendapatkan uang iya. Yeah. Jadi hal seperti ini Tidak ada contohnya Sebagaimana yang kita katakan tadi Hadis yang kita bahas Menunjukkan ruqyah itu adalah ibadah Rukyah itu adalah ibadah Maka ibadah harus berdasarkan dalil Maka yang seperti ini Tidak ada dalilnya tidak dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari amalan salaf tidak pula difatwakan oleh seorang ulama ahlu sunnah sampai di masa kita ini maka tidak sepatutnya kita melakukannya ya kalau membawa anak ke tempat ruqyah syar'i buat meruqyahnya apakah itu juga enggak boleh pertama tadi sudah kita jelaskan membuat klinik Rukyah ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari generasi salaf. Dan mudarat yang lainnya sebagaimana saya pernah dengarkan dijelaskan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi. Ya, seorang ulama kita yang baru-baru ini datang ke Indonesia yang apa namanya buta beliau ya Syekh Saleh As-Suhaimi di Masjid Nabawi beliau mengatakan orang-orang yang berprofesi sebagai perukiah ini hampir tidak ada bedanya dengan para dukun dari sisi apa dari sisi mereka bisa berpotensi untuk menjadikan manusia itu terfitnah Terfitnah itu artinya Orang-orang kemudian menganggap mereka Masya Allah Punya kelebihan khusus Punya kehebatan Dan setan juga bermain Ini termasuk pintu setan Setan juga bermain Menjermuskan orang-orang Agar memiliki anggapan seperti itu kepada mereka dan mereka sendiri juga dimainkan oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan. Sampai-sampai ada tukang rukah yang merasa dia sudah seperti Naruto. Ya. Punya kekuatan khusus. Iya. Makanya pintu ini kalau dibuka, dia akan makin parah. Syaitan akan masuk dan menjerumuskan mereka. Iya Maka kata Syekh Saleh Suhaimi rahimahullah Wahab mereka hampir tidak ada bedanya dengan para dukun. Ia, ya. nah ini, jadi tidak patut kita datang ke klinik-klinik rukyah tersebut. Tapi kalau mau dirukyah, tidak apa-apa kita datang kepada seorang ustad, seorang penuntut ilmu, ya, dan dia tidak berprofesi sebagai perukyah, dia tidak membuka klinik rukyah untuk minta rukyah orang lain. Nah, ini dua hukum berbeda Minta rukiyah untuk orang lain boleh. Tidak masalah. Tapi kalau kita minta rukiyah untuk diri kita sendiri, Maka kita tidak akan termasuk dalam 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Iya. Dan merukiyah itu sendiri adalah amal soleh. Jadi zaman sekalian kita harus bedakan. Antara hukum merukiyah dan minta rukiyah. Minta rukia pun dibedakan Minta rukia untuk diri kita atau untuk orang lain Ya itu hukumnya berbeda Kalau kita dimintai rukia Kemudian kita merukia Atau tanpa diminta kita merukia Itu amal soleh Ya itu adalah amal soleh Tapi orang yang minta rukia Maka Kalau dia minta rukia untuk dirinya sendiri Maka ini tercelah tapi kalau dia minta rukyah untuk orang lain, misalnya untuk keluarganya, untuk anaknya, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Baik. Di rukyah apakah sama dengan di talqin? Beda. Talqin ini untuk orang mau mati. <laughs> rukyah belum tentu mau mati, ya. Di talqin itu adalah artinya diajarkan atau diperintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat orang sudah sekarat, sudah mau mati. Maka kita suruh dia mengucapkan La ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, sudah. Diam kita. Tapi kalau dia bicara lagi, kita suruh lagi dia ucapkan La ilaha illallah. Supaya akhir ucapannya La ilaha illallah. Kalau dia sudah diam sampai mati, kita juga diam. Ya. Jangan dia sudah ucapkan La ilaha illallah, kita rechoqit terus dia ya la ilaha illallah kita diam dan doakan dia doakan orang yang mau mati itu kita doakan karena pada saat itu hadir para malaikat kalau kita berdoa yang baik maka malaikat akan mengaminkan insyaallah taala baik ya barangkali demikian wallahu wa alam Allah Alam Pak, saya belum tahu ya. Perlu kita baca kitab-kitab tafsir hmm. Saya belum tahu Allah Alam Iya. Kalau orang menawarkan ruqyah yang sesuai syariat kepada kita dan kita terima, tidak masalah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika beliau sakit. Ya. Dan ini amal soleh bagi orang tersebut. Bagi kita yang menawarkan ruqyah itu amal soleh, bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Manis tata aminkum an yen faa aqohu, Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya hendaklah dia lakukan. Ya. Jadi dianjurkan bagi kita untuk merukyah. Oleh kerana itu alangkah baiknya kita merukyah saudara kita sebelum dia minta. Kalau lihat saudara kita sakit langsung aja kita rukyah. Ya dan orang yang ditawari ruqyah tidak apa-apa dia terima. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita salat bajunya semata kaki, tapi pakai kaos kaki. Boleh atau tidak Pak Ustaz? Eh uh, dengan mengenakan pakaian menutupi mata kaki. Ini dosanya lebih besar dibanding di luar sholat. Yeah. Kalau kita mengenakan pakaian yang laki-laki menutupi mata kaki. Yeah. Ini antanya perempuan atau laki-laki nih? Oh perempuan, ya yeah. nggak apa-apa. Saya jelaskan untuk laki-laki sekalian. Sholat. Uh, bagi laki-laki yang menutupi mata kaki pakaiannya, di luar sholat itu sudah termasuk dosa besar Imam Zahabi Rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair dosa-dosa besar termasuk di dalamnya orang yang pakaiannya sampai menutupi mata kaki ya. dan hadis-hadisnya itu mutawatir sangat banyak sekali Nabi SAW bersabda ma'asfala minal ka'bay minal izari nar. Apa saja pakaian Yang di bawah mata kaki Tempatnya di neraka Maksudnya pakaian laki-laki Ini dosa besar Dosa besar ini ketika dilakukan Dalam sholat, maka dosanya tambah besar Ya yeah. Karena dia berada dalam Ibadah yang sangat mulia Bagaimana mungkin dia Beribadah kepada Allah Dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Walaupun pendapat yang benar Uh, solatnya tetap sah, iya. Walaupun dia berdosa, tapi solatnya tetap sah, iya. Sama dengan orang yang, misalkan, mencuri air untuk berwudu. Dia berdosa, tapi kalau dia solat, solatnya tetap sah. Di satu sisi dia berdosa, solatnya tetap sah, iya. Baik. Adapun bagi wanita, maka yang memang sepatutnya wanita itu Pakaiannya menutupi mata kaki, makanya kata Imam Al Hafidh Ibn Hajar, laki-laki yang pakaiannya menutupi mata kaki termasuk tasabuh kepada wanita, ya, atau dengan kata lain banci, ya, menyerupai kaum wanita, ya, itu kata Al Hafidh Ibn Hajar, laki-laki yang pakaiannya menutupi mata kaki dia menyerupai wanita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu almutashabbihin minar rijal bin nisa walmutashabbihat minan nisa birrijal Allah melaknat Allah melaknat Allah melaknat laki-laki uh, yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dari sisi ini saja sudah dosa besar ya yeah. Menyerupai uh, wanita Yang sepatutnya Wanita itu Yang sepatutnya wanita itu uh, Tidak cukup dengan kaos kaki Tetapi Pakaian bawahnya Hendaklah menutupi mata kakinya Bahkan menutupi seluruh kakinya Ini yang seharusnya bagi wanita Iya Ini yang sepatutnya bagi wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutupi uh, mata kaki. Apalagi yang namanya kos kaki itu kan membentuk tubuh, Iya kan? Pakaian wanita itu enggak boleh membentuk tubuh, artinya enggak boleh ketat. Kos kaki sudah jelas, ya. Jadi sepatutnya uh, Rok wanita itu, atau pakaian bagian bawah, itu menutupi sampai ke kakinya. Yeah. Wallahu'alam. Tadi dikatakan bahawa umat Nabi Musa terbagi menjadi 70 golongan. Dan semuanya sesat kecuali satu. Sedangkan saya pernah mendengar tentang hadis yang mengatakan bahawa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang benar. Apakah ini hadis yang benar? Siapakah satu golongan itu? Ini adalah hadis yang satu dalam sebagian riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Kullu hafin nar illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu pertanyaannya siapa yang satu itu itu persis seperti pertanyaan para sahabat man hiya ya Rasulullah siapa satu golongan itu maka Nabi SAW bersabda ma ana alaihi wa ashabi satu golongan itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku inilah salah satu dalil Kewajiban mengikuti manhajus salaf. Metode generasi salaf yaitu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Agar kita selamat dari kesesatan, tidak termasuk dalam 72 golongan yang sesat. Iya. Pertanyaannya bagaimana jemaah sekalian? Kita mengikuti manhajus salaf caranya tidak lain adalah dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Pelajari Terutama ilmu tentang Tauhid. Ya. Kemudian ilmu akidah secara umum. Dan seluruh petunjuk-petunjuk generasi salaf kita pelajari kemudian kita teladani. Ya. Inilah satu-satunya golongan yang selamat. Yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau sebagaimana yang beliau tegaskan. Oleh karena itu, hadis ini juga adalah peringatan. Bagi siapa yang mengada-ada di dalam agama. Bagi siapa yang tidak mencontoh Rasulullah SAW. Malah dia menciptakan cara-cara sendiri dalam beribadah. Maka dia terancam masuk di dalam 72 golongan yang ke neraka. Iya. Hati-hati. Jadi mengikuti Nabi SAW dan para perasaan. Artinya siapa saja. Ini bukan komunitas tertentu saja. Tidak. Tidak bisa kita mengklaim... Kami saja yang lain tidak, enggak bisa seperti itu. Siapa saja umat Islam dari kaum manapun dia, kalau dia mengikuti Nabi dan para Sahabat, maka dialah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun mengklaim ahlu sunnah, tapi kenyataannya amalannya penuh dengan bid'ah bertentangan dengan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sekedar klaim saja, ya. Jadi yang patut disebut ahlu sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yeah. Tidak, itu masih umat Islam. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Umatku akan terpecah Masih umat Islam ya, Makanya hati-hati enggak gampang mengkafirkan orang Bahaya ya. Or, Karena kesesatan itu kan bertingkat-tingkat Ada yang disebut ahlul bid'ah Ada yang disebut orang kafir Nah mereka itulah disebut ahlul bid'ah ya, Tapi tidak sampai kafir Dan orang yang tidak kafir Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar Selama dia tidak melakukan dosa syirik Atau dosa kekufuran Maka di akhirat kelak Masih ada harapan dia mendapatkan ampunan ya. Masih ada harapan dia mendapatkan ampunan Kalaupun dia dimasukkan dalam neraka Dia tidak kekal di neraka ya. Dia tidak kekal di neraka Sebagaimana insya Taala Kita jelaskan lebih detail Pada pembahasan di bab berikutnya Jemaah sekalian sudah hampir waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.